Poldoran zalzarik ez duran gora begira. Kaja kustu eta erakusleioak betetzeko eguna dute gaur, hogeita lau ordu baino gutxiago ezbaita geratzen bihar disko eta liburu azokaak ateak zabaltzeko. Haiertze goenaga gaurrenek urtea du azokako zuzendari lanetan onoko argazki atera digu faktoria saiorako landako gunetik. Afaltada, hemen binuaa falta hemen kaula dituta behar da, hemenen hilio aldasa eta bonolago, técnico haciendo hoy un lo Eta gero bestaldetik ba bueno, erakuzlea beraiek, ia, asiziren, eh? Ia zurratzalde hasi sidan liburuak eta digital eta jartzen. Eta bueno, ba gaurria bukatuko da, Eta aldu batetik eh lasi guztiak dago guztiei gaine ditugulako, eh? Ia, ia ordezago atzera bueltarik, eta besoei bai ja, urduriztasun puntura